La Voslovia 247. A porumbiței albea rugăciunii în Duh și în adevăr. Aleluia slavăție, Doamne! Duh al înțelepciunii! Te -i bine și îți mulțumim fiindcă rugăciunea noastră, ca o porumbiță albă, din cuvintele sfinte Evangheliei cu și -a făcut și cu puii ei, rugul rugăciunii sau văz Duhul la umplut. Aleluia slavăție, Doamne! Duh al Înțelepciunii, Te iubim și Îți mulțumim, fiindcă rugăciunea noastră ca o porumbiță albă, lumina Ta a răspândit și sufletele fraților noștri le-a hrănit. Aleluia, slavă ție, Doamne! Duhul al Înțelepciunii, Te iubim și Îți mulțumim, fiindcă pe creanga de a măslinului din sufletul nostru, porumbița albă a rugăciunii slava Ta a cântat, Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelepciunii, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porumbița cea albă a rugăciunii, Cu Harul Tău Sfânt ai botezat, Când, prin răbdare și râvnă, în fapte de iubire s-a transformat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelepciunii, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porumbița cea albă a rugăciunii, Din sufletul nostru un înger a făcut și el să se roage, a început. Aleluia, slavăție, Doamne, Duh al înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă porumbița cea albă a rugăciunii, rănită de săgeata dorului la cer, s-a urcat și darul rugăciunii, mintii în inimă nouă ne-a dat. Aleluia, slavăție, Doamne, Duh al înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim fiindcă porumbița cea alba rugăciunii, ca un înger, în biserica sufletului nostru a intrat și cu suspine negreite pentru noi s-a rugat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă porumbița cea alba rugăciunii la curțile dorului s-a înălțat și în darurile tale cele bogate s-a îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al Înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă în rugăciunea noastră, ca într-un strai preoțesc, Sufletul nostru l-a îmbrăcat și pe noi porumbielul Duhului Sfânt a stat. Aleluia, slavă ție Doamne, Duhăl înțelepciune, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă rugăciunea noastră, ca o porumbiță albă, arhanghelii au luat Și ca pe o tămâie de bună mireasmă -mi duhovnicească, înjertălnicul din cer au turnat.